Bon dia, bon dia a tothom. Residents de la Directors de la Conselleria de, de Territori i sobretot eh, veïns i de Vila Tenim, de de Vila la Dolores, a veïns i veïnes de sobretot alcaldes de Gràtenim, veïns de, de tota Uh, benvinguts a aquesta roda de crença realment perquè avui uh, és el nostre dia, avui és dia de Vilat de Dia de Vilat de Nil perquè tenim per fi aquest projecte llargament esperat. Fa més de 20 anys que es parla de doblaments, de la carretera, fa més de 20 anys que teniu aquelles espasa de demòcles a sobre que hem anat parlant amb veïns que m'han vingut a veure en el despatx preocupats per la situació de com li quedarà la casa, com li quedarà la finca com li quedarà el taller per tant, avui és el primer pas per iniciar aquest procés realment per desencallar aquesta situació de manera bona i satisfactòria per tothom esperem, esperem, eh? això hi haurà un recorregut, avui el que venim a presentar, el que es ve presentar per part del, del conseller que no que s'ha jo veig que estava endavant honorable paper conseller de, de territori, eh, Santi, que sembla que la, la confiança eh <ríe> uh, i el i el delegat del, del govern també, anem, anem aquí. Uh, avui es presenta es presenta aquest projecte. Es presenta aquest projecte d'arquitectura esperat, que és el de l'adduplement d'aquesta comarcal 260. A partir d'aquí hi haurà tota la tramitació legal que s'ha de fer, tot el procediment que, que s'ha de fer i, so, i sobretot tot el tracte humà que s'ha de fer a nivell de veïns afectats i a nivell de veïns interessats no tan afectats, però també per part de tots aquells ciutadans de Figueres que diàriament fan el recorregut d'aquesta carretera i per part de tots aquells visitants que sobretot els mesos d'estiu es veuen afectat per aquest emús, per aquest coll d'ampolla en què s'ha convertint aquest, aquests 700 i picometres que realment eh, són els que ens acaben de condicionar aquesta sortida per l'activitat empresarial, per l'activitat professional, cap a roses i cap a cintura de ronda. Eh, Don una paraula al conseller Santvila Santvila, que us explicarà en termes més concrets en què consisteix aquest projecte. Bé, bon dia a tots i a totes. Gràcies, alcaldessa. Eh, sí, penso que... Sí. Eh, autoritats de la ciutat que ens acompanyeu, secretari, directors generals, delegat del govern, president del Consell Municipal de Vilatenim, eh, veïns de Vilatenim que ens acompanyeu. Estic molt content eh, avui de fer, de fet, la primera visita oficial a l'Ajuntament de Figueres. He vingut en reunions puntuals he vingut en actes institucionals o socials però no havia tingut ocasió de poder visitar eh, institucionalment la ciutat. Avui, a més a més, l'alcaldessa em deia que fins i tot em, eh, em demanarà si puc signar el llibre d'honor. Això és un gran honor, perquè me n'he fet un tip de facilitar el llibre d'honor a, a persones que ens visitaven. Estic molt content d'acompanyar-vos i de fer-ho a propòsit de la presentació d'un projecte que ja la legislatura anterior s'havia començat a treballar, aleshores amb el senyor Jordi Fuglia com a director general i que en aquesta legislatura hi han donat l'impuls definitiu. Aquest era un dels projectes eh, que consideràvem que havien de ser de legislatura eh, en l'agenda de la demarcació de Girona i, desgraciadament, com a conseqüència de la recessió econòmica, s'ha convertit en un dels projectes de l'agenda no de la demarcació de Girona, sinó en el conjunt de Catalunya el projecte que avui els presentarem aquesta actuació aparentment petita i dimensionada eh, a, a, a, en, en el terreny apenes, com deia l'alcaldesa 750 metres és eh, d'actuació però amb una ambició important ja ho veurem serà l'obra més important que es farà a Catalunya l'any que ve des del punt de vista del Departament de Territori i Sostenibilitat eh, una inversió de 19 milions d'euros que permetrà Atendre el que era el col·lapse de la mobilitat eh, a la C-260 que com sabeu està resolta fins a la rotonda de Vila tenim amb el camp de futbol però que amb el seu enllaç amb la variant doncs, de la nacional doncs, eh, era un, un, un coll d'ampolla pendent de resoldre des de fa molts anys eh, serà un projecte que tindrà un, un impacte gran perquè molt sempre ens havíeu advertit i jo ho recordava fins i tot en l'etapa d'alcalde i vaig tenir molt d'interès i ja amb l'equip del departament de cuidar que tant, tant com ocupar-nos d'atendre totes les peticions i reivindicacions a l'Ajuntament que ara el director general us descriurà com les hem d'anar resolent, havíem d'assegurar-nos que quan comencem haguem pogut atendre totes les expropiacions correctament i pagar les indemnitzacions d'aquestes expropiacions. Per tant, el meu compromís coneixedor d'aquest projecte i coneixedor de totes les sensibilitats i problemes que hi ha era tirar endavant el projecte però a més a més dotar pressupostàriament en garanties les indemnitzacions necessàries per trets edificacions concretes que tindran doncs, una afectació. Això vol dir que quan el projecte comenci, aquells ciutadans que estiguin residint encara en algun moment en aquí doncs tindran, abans que comencin les obres la indemnització que els permetrà amb seguretat, amb garanties anar a buscar el nou allotjament, a comprar en definitiva un nou immoble amb tranquil·litat i amb seguretat això és una primera consideració, hi ha una segona consideració que jo políticament també crec que és important que fem i és fer notar que més enllà eh, de la solució per la connectivitat de la C260 amb, amb la variant que es resol s'atén també per fi la vella reivindicació històrica de donar una sortida al polígon i eh, al carrer Itàlia eh, que aquest era un tema eh, que des de d'urbanisme de la ciutat des de des d'alcaldia, de des del teixit empresarial de Figueres, ens deien quan fem aquesta equació, sobretot resolem també un vial de sortida eh, cap a Roses des del carrer Itàlia, des del polígon industrial això resol, eh? per tant ja ho veureu que resol, així com també eh, jo crec que es resoldrà prou bé i ara ens ho explicaran, eh, la connectivitat eh, amb la tenim a través d'un vial nord que també es crea paral·lel a la variant i també doncs, pel pas de, de ciutadans que ho farà possible Fixeu-vos que, per tant, hem procurat atendre totes les peticions eh, de la ciutat i de Vilaterim per a muros i al màxim el projecte, no deixar de resoldre un problema de mobilitat que teníem, de connectivitat, que era molt important que el resolguéssim, un coll, coll d'ampolla d'aquesta magnitud. Penseu que estem parlant d'una intensitat mitjana diària, crec recordada, més de 25.000 vehicles. Això vol dir a l'estiu fins i tot de 40.000. Eh? Per tant, vol dir que un impacte molt gran que, objectivament, el govern havia hem d'actuar aquí, no només perquè siguem de Figueres, per dir-ho de manera, sinó que objectivament aquesta era una urgència i una prioritat, i jo doncs confio que per tant doncs aquesta actuació agradi i no només agradi, en la mesura que ja tenim pràcticament tancat el projecte executiu, doncs confirmar nos que començariam la licitació en els propers mesos i aquesta és una obra que pot començar tranquil·lament el segon semestre de l'any 15. per tant, d'acord amb l'Ajuntament, podem començar aquesta actuació perfectament doncs a la tardor de l'any 15 amb una actuació que preveiem que pot donar uns 15-16 mesos després el director general us més precisió que jo mateix des del punt de vista d'agenda de treball fixeu-vos eh, que amb aquest bieni eh, de govern de legislatura haurem resolt eh, l'accés nord de l'autopista de l'AP7 que era un tema que la ciutat exigia al govern de Catalunya qui donia resposta tema resolt, feia 30 anys, eh, aquesta reivindicació històrica, o 40, eh? tema resolt. Haurem reorientat el puig de les bases, eh? un tema que al principi la legislatura no era, no era evident, eh? que es pogués remuntar, la, el centre penitenciari està funcionant, resisteix bé la, la mobilitat que vam resoldre, que vam atendre, l'Ajuntament, l'Ajuntament de Llers i el Departament. Jo crec que el grau de satisfacció és raonable, per tant això ens està funcionant molt bé, Uh, i a més a més doncs ens quedava des del punt de vista d'infraestructures donar solució també a la C-260 en aquest primer trau veureu, ja us ho vull advertir ara entrarà en el detall del director general que deixem per resoldre l'enllaç amb el cinturó això es fa perquè amb el govern d'Espanya hem acordat tota una estratègia de desdoblament de la carretera nacional 2 eh? i vam pactar vam acordar que l'enllaç amb el cinturó doncs se'l faria en seu eh, en el moment de fer el desdoblament eh, per tant aquest projecte s'ha pogut acotar amb 19 milions d'euros perquè deixa eh, que el que és la solució de l'enllaç de la variant doncs el faci pròpiament el projecte de desdoblament de la, de la variant eh, que també tenim a punt i eh, que com sabeu doncs està programada perquè es vagi fent en el marc de les obres de desdoblament de la carretera nacional que en aquests moments estan atacant el tram de Sils-Caldas. Eh? Per tant, jo crec que, que s'ha fet un esforç molt gran, insisteixo, serà l'obra més important que es farà l'any 15 a Catalunya, des del punt de vista de l'agenda de treball del Departament, 19 milions d'euros, 16 mesos de creació, i, si us sembla, cedirem la paraula al director general, el senyor Xavier Flores, perquè ens expliqui el detall de tot el projecte les repercussions les al·legacions que hem pogut atendre positivament i incorporar i amb molt de gust, doncs, si hi ha algun dubte alguna cosa que preocupi, doncs l'atendrem eh? l'alcaldessa, jo mateix o el secretari o el director Molt bé, bon dia una repercussió a l'alcaldessa ja. governari, delegat Juit, els... uh, uh, crec que s'han dit moltes coses ja i de totes dues sobre, sobre aquest desigualment i la seva necessitat tal com deia el conseller 60 una carretera que en aquest grau que ja tenim doncs tenim més de 20.000 vehicles 22.000 vehicles mitja. Uau. Uau. Sí. Posa... Posa eh, de mitjana anual cosa sent? per això no tenim cap sí. Sí. Sí. Sí. doncs ara eh, doncs com es deia és una carretera que té tots doncs, aquests 22.000 vehicles de mitjana, de mitjana anual però que en els mesos d'avós arriba a 40.000 vehicles que evidentment per la secció que té, perquè és a urbana de amb un carril en cada sentit és del tot innecessari i requeria el seu desdoblament Que desdoblament era un repte el repte de com donar dotar capacitat viària com dotar de seguretat viària i a la vegada poder fer aquesta inserció urbana eh, dins del que és una travessera aquest és un repte que va afrontar juntament amb l'Ajuntament de fer quin havia de ser el millor disseny de treballar més enllà del que és el model clàssic del que és una via de la carretera, sinó que fer un projecte també molt urbà, és el que m'he intentat Eh, i per això s'ha buscat la secció en aquests 800 metres aproximadament que van des de la rotonda actual de Vilatenim, que s'enxamplaria una miqueta, passaria a tenir un radi de 31 metres, eh, fins a l'enllaç de l'N2, eh, la secció que tindríem és la que podem veure allà, que vol dir que són, serien dos carrils per a cada sentit, separats per una barrera rígida a New Jersey per dotar la seguretat, amb unes cercianes plantades eh, a marbrat i uns laterals de 6 metres on podríem tenir circulació de vehicles i aparcament també i també, evidentment, voreres i plantació d'obres eh, en, eh, en aquest entorn això ho poden veure entre l'estat actual i l'estat futur, aquell muntatge autogràfic que tenem que tenen aquí en què es pot veure com canviaria la configuració eh, i és aquesta secció que que mostraven, evidentment, dotat d'enllumenat, etc. Però més enllà de solucionar exclusivament aquest traçat, aquest tram que ve aquests 800 metres també vam tenir la preocupació, tal com es deia, de buscar solucions a, a la mobilitat més global. Primer, la mobilitat de les persones, en el sentit que eh, el projecte també incorpora doncs, una passarel·la per llavors, eh, que és aquesta passarel·la al carrer Baladres, aquí estaria situada, una passarel·la que permetria al pas d'una banda a l'altra, que té rampes adaptades per persones amb mobilitat real també puguin pujar, el que porti una maleta el carro, etcètera, eh? podria pujar, podria utilitzar-la, té 3,6 metres i una part que serà n'ha enfusta a la meitat, 1,8 metres de la secció i és una passadera que permetria aquesta connectivitat d'una banda a una altra de manera segura. També, tal com ho comentava i com explicava el conseller, s'ha buscat solucionar el problema de no ser l'única via de mobilitat sinó que també, d'aquesta ja, via al sud, que tant, tant se sol·licitava i tan necessari, que des del que és el carrer del Parc de les Manols se di ona continuitat, es genera una nova rotonda amb la cruïlla Balcarregui i des d'allà que rotonda de 15 metres de diàmetre, des d'allà ve aquest carrer que, com es comentava, arriba fins al carrer Itàlia generant aquí, s'ha de dir, la singularitat d'un pas inferior, de 5 metres d'alçada i 14 d'ample per, eh? per sota de la nacional d'oce actual i de la futura o sigui que ja està pensat perquè aquí pugui arribar el suplement, per tant aquest pas que permeti creuar cal dir que no tan sol serà una, un vial pel vehicle, sinó que també està pensat en vorera i en carrer l'ici eh? tindrà dos metres per vorera, dos metres per carrer l'ici tot aquest vial, per tant creiem que per la mobilitat no exclusivament per la C260 sinó una remolet també serà una, una bona solució a més a més també hi ha aquests 250 metres del vial nord que connectaria Aquest és un vial de 4 metres amb vorera de 2 que permetria connectar amb el que és el carrer de Vilaterim i també donar una sortida perquè no quedes tot encarat exclusivament en la direcció de l'enllaç enllaç que com es comentava doncs, afrontarà el ministeri Eh? i que tenim bueno, treballar també solucions eh, que, quines han de ser per a aquestes lliures eh, amb el futur desdoblament. Eh? S'ha comentat, el projecte constructiu constructió està redactat, els serveis tècnics estan acabats queda ara la feina administrativa, la seva aprovació la seva licitació, eh? que és el que comentàvem d'abans de finals de l'exposició ja s'està licitat Comptem i pensem que durant els primers els primers mesos de l'any que ve el que ha de servir és per tot el procés de licitació eh, que evidentment requereix un temps legal, l'adjudicació, l'anàlisi de les ofertes, eh, tot el concurs eh, perquè realment després es pugui adjudicar, contractar i les obres siguin una realitat doncs, a l'estiu de l'any que ve en eh, el segon semestre puguem ja, tenir ja aquestes obres. Del pressupost que s'ha comentat i de la importància de les expropiacions crec que es deien aquests 19 milions d'euros de, de pressupost que cal destacar que l'obra en si té un valor de 11,8 milions i els 7 milions, més de 7 milions, estan destinats exclusivament pel pagament de les expropiacions. És a dir, que el projecte ja ha considerat i ja ha tingut en compte el valor de les expropiacions i en una quantitat que considerem que en relació al que és el valor de l'obra doncs és molt significativa i molt important.